seara dragi prieteni și bun găsit la o nouă emisiune Destin românesc. La microfon o Constantin Cornile. A venit toamna poem, cuvânt și fermă de suflet, a venit toamna și aici la Radio TV Unirea și odată cu ea cele trei rubrici ale emisiunii Destin românesc. La cea din tâi, mapamont cultural, îl avem în calitate de invitat pe profesorul universitar, cercetător științific gradul întâi de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Palade din Târgu Mureș, președinte fondator al Festivalului Internațional Lucian Blaga din același oraș și cel mai însemnat blagolov din România. În cadrul celei de-a doua rubrici, personalitatea săptămânii, Vă voi împărtăși lucruri de excepție despre un om de excepție. Este vorba despre academicianul Alexandru Surdu, vicepreședinte al Academiei Române, personalitate de cea mai înaltă clasă a filozofiei românești. Iar la de-a treia rubrică, la românii în Exil, îl vom avea alături în calitate de profesionist universal pe regizorul Andrei Șerban. Muzica diversă, umorul și poezia, alese special pentru dumneavoastră, ne vor însoți în călătoria din această seară.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 Și dacă tot este toamnă să cânte Nikita Stănescu prin vocea lui Nicu Alefantis Emoție de toamnă A venit toamna, a mi inima cu ceva, un braun unui copac sau mai bine, Sau mai bine, un braun, sau... A venit, a venit toamna, a mi inima cu ceva, un braun unui copac sau mai bine, Sau mai bine, Ca n-am să te mai văd, Dumnezeu. Ca o să-mi crească, ca să-ți depun latul. Hai să te ascunzi într-un ochi stădăin. Și el o să se închidă cu o frunză de perii. Și atunci mă apropi de pietre și ta. Eu privesc și noi cu mama. Și eu vreau la șoră să le șoptefac. E tot dragostea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 Rubrica Cultural. Rubrica Mapa Cultural din această seară este rezervată interviului pe care l-am realizat domnului profesor universitar, cercetător științific de gradul 1 de la UMPST, Târgu Mureș, UMFST, cel mai redutabil blagolog al momentului dar și președinte, fondator al cunoscutului festival internațional Lucian Blaga, festival aflat la cea de-a 20-a sa ediție. Impresii, aspecte de excepție vis-a-vis -vis de actul cultural amintit, manifestări culturale din aceeași perioadă, planuri de viitor și multe altele vă vor fi desenuite în numai câteva minute. Rămâneți alături de noi în viajul cultural pe care îl vom porni în numai câteva minute, spuneam. de ocazie că piesa de fond este destul de lungă și vă voi spune câteva lucruri despre data de 31 august zi în care s-a sărbătorit limba română. La și nou a fost un spectacol de muzică și poezie intitulat tot de limbi române. Artiști îndrăgiți de peste prut s-au reunit la ora 11 într-un spectacol ce a împletit armonios muzica și poezia pentru a marca această zi deosebită. Institutul Cultural Român Mihai Minescu de la Chișinău a transmis pe pagina de Facebook un recital de poezie susținut de actorii Nicolae Jelescu, Margarita Nazarchevici, Ninela Caranfil, Mihaela Chiu. De asemenea, Silvia Gonciar, Marin Ghera și Select Sting Quartet au susținut momente muzicale ale evenimentului. În Lisabona, poemul Cete Legeni a fost recitat în limba română. O parte din membrii EUNIC Portugalia au recitat în limba română poemul Cetelegem de Mihai Eminescu, inclus în volumul Revedere, apărut în anul 2005 la editura Evo Ramons în traducerea Doinei Zugravescu. Să poposim la Londra, Ana Maria Marinca a recitat poezii de Ana Blandiana Eseul Miedord din volumul Calitatea de martor al scriitoarei Ana Blandiana a fost lecturat în interpretarea actriței Ana Maria Marinca în limba română dar și în limba engleză, traducerea a fost semnată de Gabi Rai, cu ocazia bineînțeles a limbii române. Să grijile deoparte, și vino să te relaxezi alături de noi cu muzică și știri la Radio TV Unire. Înainte de a trece la difuzarea interviului despre care vă vorbeam, vă propun să mai ascultăm o piesă superbă. Este vorba despre septembrie, Aura Urzicianu și Aurelian Andrescu. <fixi> As fără tine, septembri fine, eu mire dar eu te ca și al te Doar Mă-nconjoară Doar Pentru noi, A septembrie Vine Dar să primească Nu are cine Singur Sunt azi În septembrie eu iubito. Fără niciun griel vie pierdem de fericire se petinde doar da je ja šašin kašija asportine iz morevije i Bună seara, stimați radioascultători! În această seară ne aflăm alături de domnul profesor universitar cercetător științific de gradul 1 domnul Eugen Nistor, de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Palade, din Târgu Mureș, cel mai cunoscut blagolog din România și președinte fondator al festivalului Lucian Blaga de la Târgu Mureș. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit la emisiunea de românesc de aici de la Raiu TV Unirea. Bună seara, domnule Coruila și mă bucur că vorbesc cu dumneavoastră, care fiecare dată cu atât mai mult cu cât uh, dumneavoastră reprezentați acolo, la Madrid, departe de România, Fondația sau, mă rog, Asociația Culturală care poartă numele marelui poet și filozofii, din Mancra. Vă mulțumesc! Distinție, domn profesor, anul acesta ați organizat cu succes cea de-a 20-a ediție a festivalului Lucian Blaga. Cum a fost marcat această performanță într-o perioadă atât de nefastă pentru cultură și pentru societate în general? Și mă refer la drama pe care umanitatea o traversează în momentul de față cu acest virus. Cred că trebuie să ne promovăm valorile cu orice preț. Iar dați fiind condițiile sanitare deosebite, chiar grave pe care le traversăm, am încercat să organizăm această manifestare, deci cea de-a 20 zicea ediție a, două, a Festivalului internațional Ceam Blaga de la Mureș, respectând toate normele legale și, sigur, încercând astfel să-i protezăm pe participanți. De-al conform restricțiilor, nu aveam voie să fim mai mult de 20 de persoane și am respectat în tocmai această restricție ca și distanța de fizică de 2 metri dintre participanți, toți au purtat măști, deci am încercat să fim uh, cât se poate de precauți. Dar în același timp nu am renunțat la ideea de a sărbătorim 125 de ani de la nașterea gânditorului și scriitorului Lucian Blaga și sigur velobileul festivalului nostru adică ediția 20-a. Am scurtat oarecum timpul Alocat uh, comunicărilor științifice, în așa fel încât să îi supunem la riscuri cât mai rapizi uh, pe participanții. Dar programul a fost îmbogat în esență, lui, cu toate acestea, pentru că și în această ediție am avut uh, personalități, am avut prezențe importante din rândul uh, exegesilor operei lui Blaga uh, și uh, am avut uh, o deschidere frumoasă, interesantă. Am avut uh, o comunicare în plen, apoi mai multe comunicări abordând diverse unghiuri, și Lucian Plaga, de la de filozofie la poezie, de la poezie la dramaturgie. Cum ați făcut de fiecare dată, ați abordat toate aceste paliere ale creației blagiene. Care a fost tonusul general al activității și ce aspecte de excepție au fost aportate la festival? Deci, în primul rând, în prezența excepțională a domnului academician Alexandru Surdo, președintele secției de filologie, teologie, psihologie și pedagogie a Academiei Române. Dumnealui, venind cu o comunicare împrejmuit deosebit de interesantă, care, de fapt, ne la esența operei filozofice a lui Lucian Blaga, și anume cunoaștere și creație climatică, și a Deci, aici e o abordare care cuprinde, să zic așa, verigile importante la care se poate raporta întreaga gândire lui plaga, lumea, cunoașterea, rânele transcendente ale Marelui Anonim, uh, revelația, procesul persoanței, matrica stilistică, Toate acestea, cele două tipuri de cunoaștere și paralificată. Toate acestea au fost abordate de domnul academician într-o tonalitate extrem de antrenantă și, în același timp, într-o expunere neologică impecabilă. Păi sunt și alte participări. Aș vrea aici să abordez... Uh, de exemplu, intervenția poetului și criticului literar de la Brașov, președintele filialei de acolo, Adéa Leseciuc, care este și profesor universitar la Academia Fortelor la Iigiene. El s-a referit la Blaga la Ichinux, în sensul în care moștenirea a lui Lucian Blaga, preluată de către reprezentanții cei literar, transferată în zona Maladescului, care a salvat prin pă, Română într-o perioadă de la ei într-o și nu se mai departe da. decât regruparea literară de la Equinox, Equinoxul Grâlean, care este o lucrare, este o grupare semnificativă și care a avut contribuții deosebit de importante în evoluția fenomenelor literare românești contemporane. Este un lucru extraordinar să ai puterea să mergi înainte și să păstrezi tradiția. Nu mulți domnule profesor se pot lăuda cu acest lucru. Se știe că mari festivaluri din țară, din toată țara au fost anulate sau celebrate via online. Ceea ce nu este totuna cu manifestarea fizică dacă stăm bine și ne gândim. Ne puteți împărtăși? Care este secretul păstrării reale ale acestei tradiții? Păi, uh, sigur că noi, mai ales ardeleinii, dar nu numai românii, în general, au amit afinitate cu spiritul lui Lucian Blaga. El este foarte românesc, de fapt. Mm. Mai ales că rădășinile lui nu sunt neapărat aici, în solul patriei, în solul geografic al patriei, deși patrie este oriunde sunt români. Chestiunea este că Blaga, după prin descendența din primama, provine din zona Macedoniei. Deci, acolo, din munții pindului, acolo unde, prin secolul XVII-XVIII, a atroșitățile turcești au determinat ca a românii să migreze. Atunci a migrat și familia Moga în uh, Transilvania. O parte dintre a românii au migrat în Ungaria, alții în Polonia. Deci, iată că are o fibră românească foarte rezistentă, care s-a dezvoltat în afara granițelor biografice ale Românicului, dar care s-a primit aici pentru că Ana Moga s-a căsătorit cu preotul Isidore Braga și a întemeiat o familie ebrecnică cu foarte mulți urmași de și care sunt în diverse domenii. Ceea ce înseamnă că avea o genă creatoare. Este deosebit de interesant ce spuneți, subscriu aceste idei, mai ales că Blaga nu era, să spunem, în totalitate român. Uh, prim... a, a, român. a român. da. Dar și prin formație, să spunem că a avut contact cu străinătatea, s-a format, dacă nu mă înșel, la Viena, a călătorit prin, prin toată Europa. La fel ca limba română, sau asemeni limbii limbi române, Blaga este un fenomen care transcende dincolo de granițele fizice ale românității. La fel ca și Eminescu, la fel ca și Nikita Stănescu, este tradus, este simțit și dus dincolo de România, să spunem, fizică, peste tot unde se vorbește limba română. Domnule profesor, sunteți o persoană deosebit de activă. Am înțeles că tot în această perioadă, mai sunt în curs, câteva colocvii destul de importante în care sunteți implicat în prima linie. Ne puteți da câteva de. detalii? Deci chiar în această săptămână, începând de joi, se va desfășora la și colovii de revistelor de cultură și de științe umaniste i-așa, la care de asemenea sunt implicate instituții de forță ale spiritualității românești, Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România, privești cu care noi vom realiza și o întâlnire fizică, chiar dacă nu a tuturor celor care au aderat la ideea columnilor noastre, că adică nu se poate veni unii dintre cei care inițial ce au anunțat prezența fizică. Dar, sigur că cei care vor veni se vor încadra ca și la, la manifestarea precedentă de care vor dat, în numărul acela de 20 cu respectarea tuturor restricțiilor. Dar avem prezența televiziunii în a televiziunii teritorială, ca și a studiului Regional Radio-România și care face ca gândurile noastre expuse la manifestare acolo visă și e duse mai departe pe care au de și până a Dar cu acest privește am zis că evităm și un om albun în revista inoare publicație care apare sub indecida Institutului de Filozofie în Academie Române în care publicăm toate intervențiile la dezbaterea noastră pe care le-am primit pe mail. Adică Bine, în acest fel, în primul participanților la polului de noastre, Bine, Pentru fiu. că sunt prezențe din țară și din străinătate, care și-au expus gândurile lor referitor la tema pe care noi am supus-o de și anume situația actuală a revistelor de cultură și de știință humanistă în vremuri de restriște partei unde există toți felul de opinii, tot felul de păreri, cu siguranță că lucrurile vor evolua spre o comunicare online mai elegantă de aici înainte. Dar revisele nu pot să-și pierdă importanța pentru că ele, ele e miezul culturii, viezul științei până la urmă. Trebuie să le duce mai departe cu aceste mijloace noi moderne care sunt, de altfel, sunt foarte eficiente. Așa este, sunt foarte eficiente acest metode noi eficiente să și Eficiente și necesare. Eficiente și același În așa În unor recuzuri ale uh, unor semini de noștri de a intra în contact cu tehnologia, știu că nu toți putem fi tehnologii, <laughs> uh, totuși, până și fi până la urmă, vor trebui să cedeze ușor, ușor și să accepte un tehnologiu mai realist, uh, mult mai binevenit pentru transmiterea gândurilor mm. și ideilor noastră. Da, la această manifestare avem de asemenea prezențe semnificative. Unul dintre prietenii noștri pe care l-ați cunoscut și dumneavoastră, unul de câțiva ani, e vorba de George Văltorescu, poetul lui Isai Poisis de la o săptămână, care va fi prezent cu siguranță la această uh, manifestare. Dar mai sunt și alții, de exemplu, redactorul uh, șef al uh, unei revise de la Gălaș, importantă în tehnologiei ei, de urmă de, de, de revisa al TARES, și scriitorul Colmeniu Antonio uh, care vine tocmai de la Galași până la cum pleci. Și are o vârstă acceptabilă, dar respectabilă, vreau să vă zic. Uh, L-am cunoscut este anul trecut, am, am avut o așa așa. E un loc jenar, dar uh, e foarte... E foarte implicat și mi-a plăcut în modul cum s-a la ediția de anul trecut să nu că vrea să fie prezent. Așa că pornește spre Târgu Mureș de miercuri lângă ca să ajungă joi. Radio TV Unirea e un mod de viață. Fii alături de noi cu gândul, cu știri și noutăți, pentru ca Radio TV Unirea să fie un mod de viață al românilor de pretutindeni. Dragii mei, facem o scurtă pauză muzicală în timp în care ne va interpreta piesa Toamna, formația Phoenix, după care vă vom prezenta cea de-a doua parte a interviului. Simo, oare de ca să-l mai vadă Stă cu capul în tărână Aștept în neaua să cadă Aștept Ora en Luis după aceea am înțeles că aveți în octombrie alte manifestări. Da, vom avea împreună cu Institutul de Filoși și Psihologie. Constantin Rădurescu-Motro, dacă noi vom avea o manifestare chiar de-a 5-a ediție a Supozii național Naționali, Constantin deci la care par Sunt timpuri de așa natură, trebuie să ne adaptăm la condițiile draconice, să spunem, pe de o parte, pe de alta, de securitate, nu? De siguranță. Și mai aveți și un festival de poezie, am înțeles? Da, în acest an, o a primă -a ediție a Festivalului Național de Poezie Ionora. Inaugurați, mă, să fie într-un ceas bun. participanții investigătoare acestei ediții. Există două provocări care sunt premiate. Una dedicată de care ar putea, dacă jurul este favorabil prin deciziile lui, să debuteze la de -a volum la editura care Românească în București. Sau există posibilitatea ca, în bază deciziei de jurilor, unii participanți cu grupare de versuri considerate mai valoroase să fie publicat, într-o colegere colectivă la editorul de dintre Tricolor Oresc. Asa cât această colegere apară anul viitor, când vom avea ediția a doua a lui, a Festivalului de Poezie Oahu. Așadar, un maraton, un maraton cultural, după cum se vede, demonstrați a fi un, să vă compar cu un prometeu al culturii munca, sigur sacrificiu, timp, dedicație. Și pasiune. Care este deci până la urmă? Poftim? Mi-am dat poțin, dom'le, Deci, folosesc uh, rasiunea. Deci, ceea ce avem la dispoziție, ce putem folosi și cum putem folosi în folosul culturii, orice posibilitate mi se iubește. Și cred că deci, păstrângi răugurile și prutența față de uh, ce înseamnă acest uh, fenomen uh, pandemic care... Iată, e, ne e de umbra. Deci încercăm să ne păstrăm uh, ritmul normalității. Cine știe acest virus cât timp poate să dureze? Da, eu nu m-am referit strict la, la acest an, am ieșit puțin din sfera, să spunem, actualității. Încercam să găsesc un punct comun cu toți acești ani în care v ați dedicat timpul și cunoștințele. Munca a arătat multă dedicație și multă pasiune pentru cultură, nu pentru promovarea culturii. Dar care este satisfacția dumneavoastră până la urmă în această ecuație? Păi satisfacția mea este multiplă, ca să spun așa. Deci, odată că mă întâlnesc cu oameni care iubesc și uh, trăiesc cultura, e foarte plăcut și foarte interesant să ai brașmă oameni afin cu tine, Asta e una la mână. A doua, încercăm să dăm o turnură favorabilă, poate cultural, zonei în care trăim noi aici, având în vedere că suntem la interferența mai multor culturi. Deci, aici identifici, în afară de cultura română, și elemente de cultură germană, elemente de cultură maghiară, de cultură romă, așa mai departe. Și e, e o mare satisfacție să vedem că toate aceste uzduri pot conducra împreună în mod pașnic și pot aduce un beneficiu de imagine zonei, regiunii, regiunii, orașului și în același timp pot afirma valori. Și cred că prin valori merge mai departe, că domenirea doar prin ele poate continua. Da, este de fapt o continuitate ce căutați, finalitatea acestor întâlniri, pe de, o, pe de altă parte, să spunem, sau ca aspect să spunem, adiacent, nu? pe care îl aveți în vedere, este de fapt o finalitate. Și aici mi-ați anticipat următoarea întrebare. Ce vă propuneți pentru viitor și când spun asta mă refer la planuri, dar și la dorințe? Eu propun să continui toate aceste proiecte când mă morține puterile și când pute... Mă favorizează situația, să zicem, externă, externă a din afara mea, nu neapărat din de gravide. Și uh, aceste posibilități, acum sunt limitate, dar s-ar putea să fie extinse, ca și dimensiune spirituală viitor. Și cu siguranță că vom înregistra la editorial de-al mai multe cărți bune. Mai mulți autori uh, interesanți scoate numele de reviste care vor fi, la rândul lor, comentate în uh, paginile publicațiilor vitală. Au fi prezențe semnificative ca reprezentanți care ca membre filialei de Gumbure și a unii scritorilor, ceea ce înseamnă să zicem, spectrul larg al culturii naționale. Deci uh, ne căutăm uh, o linie care să meargă cu valorile cele mai consistente ale spiritualilor românești și în același timp să afirme noi valori. Adică să existe un gânăr uh, fir, un prag de fir de continuitate prin generațiile noi. Altfel, dacă tradiția nu este valorificată corespunzător, se prea poate să există o turnură nefavorabilă pentru cultura vitală. Asta și asta nu ar fi de așteptat. Da. Mult succes în ceea ce vă propuneți și în ceea ce văd că deja aveți foarte stabil hotărât câteva cuvinte pentru ascultătorii radioului. Noi Voi fi întotdeauna aproape de, de cei care pun orechea la evenimentele culturale și la manifestările care Înnoiesc, să zicem, mesajele noastre de spiritualitate, mai ales românești, dar cu siguranță că trebuie să fie receptivi și la ce ce înseamnă direcțiile culturale externe, curentele noi care se afirmă. Și cred că radio-ul, general, este un bun conducător de cultură. Cine ascultă radio și cine... Urmărește emisiuni culturale interesante, nu poate fi un ignorant. Deci, e bine să cultivăm ascultătorul și legătorul de televiziune. Stările noastre se adresează și acestui tip de public. Mulțumim din suflet pentru că ne-ați făcut onoarea de a ne fi alături în această seară. Vă dorim să aveți și în continuare nenumărate succese, să fiți sănătoși, să aveți putere de creație și multă inspirație. Să ne auzim și să ne vedem de ziuni. Mulțumesc și eu, eu. domnului Cornine și vă așteptăm pe cât posibil cât mai curând la când Mureș. Voi da, veni cu mare drag noastre. Ca întotdeauna Dacă nu în acest an Cu siguranță în anul viitor Când toate lucrurile se vor mai destinde Vă promit că voi fi prezent În măsura în care se poate La toate aceste activități Minunate pe care le faceți cu toate cele și Radio TV Unirea Un radio pentru toți românii Continuăm cu o piesă deosebită, o piesă interpretată de artista Marilena Trifan și de chitaristul de excepție din CPU Claudiu Cont, cât trăim pe acest pământ. Împrăștiată, iar vântul zvârlă în geamuri grele picuri. Și tu citești scrisori Din oroase plicuri Și într-un ceas gândești La viața toată. Pierzându-ți Timpul tău cu dulci nimicuri, Nu-i vrea ca nimeni Nușa ta să bată. Dar și mai bine Când afară e Să stai visând la foc de somn să picuri Și eu astfel Mă uit din jet de gânduri Visez la bazmul vechi Al zânei dochi. În jurul mii ceața crește Rânduri, rânduri Deodată aud foșnirea unei rochii Un moale pas abia atins De scânduri Iar mâni subțiri și reci Mi-acopăr ochii să lepsească nici Mihai Minescu din emisiune, din sufletele noastre. Continuăm cu Tudor Gheorghe ploaie de frunze toamna. Atlung peste țară, rece la de fânt și codrul de ceară, miroase asfânt. Vine zile corunte, le foile moi se lasă mărunte. Nuș neguri de voi. Gonace, în cer pământii, Spre cal de conașe, Aceleași căi scrimi, Și-n zăbună A norilor orbi, Adună văzdu nuade de con Să smierze lumină, se stinge acum Ție mâna de tină, obrazul de fund. Și-n poala zăbună a norilor corp, Sino de cor. Înscățim frunțele, ascultăm Vreau o Bască, interpretează Marian Hudac și Tamara Bucigenu-Matei. Aveți încredere. Bună ziua. Bună ziua. Ce doriți vreo? O Bască. O Bască. Va îmi pare foarte rău, dar nu mai, mai avem. O, cum nu mai aveți? Așa, s-au terminat. Acum câteva minute am vândut ultima Bască, dar să știți că o se ne aducă din depozit. Da, ce ai de sus de acolo? De ce nu dați? Pentru că. Pentru că nu îi sunteți! ce Știu, ce țineți ce ascunsă. mine, să vedeți! Ce să văd oare și ce să văd? Am nevoie de bască. A e fric. minge, m-a prins așa fără. Acasă am. Domnul să cumpăr acum o căciulă de astracan. Nu? Eu am momentan nevoie de ceva călduros și ieftin. Luați un ceai. Ceai? Frumos răspuns. răspuns. Alături la raionul de. Nu, nu, am nevoie de sfaturi. Am nevoie de bască. Te rog, frumos, mă Văd acolo sus aceea neagră sus de acolo. Te rog frumos să mi -o aduci. O băt? Există? Așa că poți să mi -o dai, da? Te rog frumos. A, dacă aveai deținută bască pentru altcineva, nu trebuie să o lasă în vedere. Asta putea să-ți treacă prin cap, nu? Te rog frumos, jos masca, adică jos basca. Stați, fiți calmă. Aceea nu este o bască, este o pisică. O ce? O pisică. Foarte bine. Pisică nu-i scump și ține cald. Oare pârle așa, dar nu-i mare o pagubă. Așa că te rog să-mi dai basca. Bine, dar e o... Da, da am auzit, văd. spune cât costă. Optim? V-am întrebat cât costă. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi, tovarășe? E în magazin? E în raft? E, raft? e marfă? Se vinde? Cu cât? Nu se vinde, v-am spus că e o... Foarte bine. Vreau să-mi spuneți cât face. Așa, da chem sectoristul. E în detrimentul dumii tale. Țin rafturi, mărfuri care n-au preț. în salvarea. Vreau pisica. Asta, da. basca. Să aud prețul. Nu înțelegeți că... 20 de lei. Da? Dar de ce nu are etichetă? Cum să pune pun etichetă? Cu Măzgârie. Așa, aspri? A, pisicare am mare male. Ce, ce fel de bască o asta? Păi v-am spus asta. Nu este o bască. Asta este o... Și de-aia ceri 20 de lei? Dar de ce nu vă uitați să vedeți că e o... Asta nu te îndreptățește pe dumneata să ceri după bunul lui le plac. Tu eu Au Auzi, 20 de lei. E, da 10 lei și o luați. Aha! Dacă mai stau nițiel, mi dai gratis, nu? Exact. Te rog frumos, vrei să scapi așa, vede-o, nu-ți merge. Nu-ți merge, vreau preț, exact. Uh, 19 lei și 42 de bani. Aha, restul, să cipești mea ta, asta că știu. Prețul exact, <coughs> da pisica. Pss, pss. De ce nu aveți o prăjină pentru rafturile de sus? Așa, pentru că suntem în magazin modern, avem scară. Da? Pss, pss, pss, pss. Hai, Vasilică, hai, că vrei să ia tanti, de marfă. Hai. Dă-ți-mi-o da că vreau să Ce să faceți? Vreau să e ora 8 și... E ora 8? Da. E ora închiderii S-a terminat ziua, s-a terminat săptămâna Politeții Așa că vă rog să nu lăsați pisica aici și la revedere uh, Vă rog, dacă nu plecați, avem și un câine Ce număr? Radio TV Unirea Un radio pentru toți românii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 personalità della settimane. În cadrul rubricii personalitatea săptămânii vă voi vorbi despre un om deosebit, un om aparte, un om de excepție. Este vorba despre domnul academician Alexandru Surdu, tema uh, acestui dialog despre frica de Dumnezeu, începutul și sfârșitul înțelepciunii. relativismelor axiologice a crizilor de tot soiul a morții lui Dumnezeu, dar și a morții filozofiei, avem privilegiul nesperat de a asista la o realizare de excepție în ordinea spiritului, articularea unui sistem filozofic. Volumele semnate de domnul academician Alexandru Surdu și apărute în seria Filozofia Pentadică, problema transcendenței, teoria subsistenței, existența nemijlocită, reprezintă desigur roadele unei îndelungate gestații filozofice. Dar abia acum edificiul supercategorial pare să-și dezvolte și să-și dezvălui în impresionantă prefigurată de altfel de studiile anterioare, sfidând puținătatea vremurilor în care trăim. Suntem, cu alte cuvinte, martorii unui eveniment care în istoria filozofiei are loc cam odată la 100 de ani. În răspăr cu tendințele centrifugale ale demersul academicianului Alexandru Surdu se prezintă ca un remarcabil efort de sinteză de încununare întregei istorii a filozofiei. Domnul Alexandru Valentin Crăciun, cel care a efectuat interviul distinsului academician Surdu, spune, în perioada primei mele studenții căutam cu figurare un profesor model în care să văd mai mult decât un specialist într ale filozofiei, un autentic iubitor de înțelepciune. Deși facultatea de filozofie nu ducea de fel lipsă de dascăl remarcabil, singurul care depășea cu asupra de măsură, așteptările mele era domnul profesor Alexandru Surdu. Cu toate acestea, după cum se întâmplă adeseori în viață, n-am îndrăznit decât foarte recent să-l abordez direct. Din păcate, dintre cele 14 întrebări de ordin filozofic, spiritual și biografic, domnia sa a ales să răspundă la 5. Într-un fel, ajunsesem prea târziu. Cu toate acestea, interviul e destul de închigat și de rotund în sine, ceea ce mă face să-l împărtășesc cu convingerea că așteptarea mea nu a fost în zadar. Stimate domnule academician, anul trecut a apărut volumul al treilea din seria Filozofia Pentadică, e vorba despre existența nemijlocită. Îl puteți descrie pe scurt încadrându-l în Arhitectura Sistemului. Existența nemijlocită reprezintă, spune domnul academician, partea a doua din sistemul filozofiei pentadice, cu toate că întâmplător constituie volumul al treilea din ediția Academiei Române. Aceasta datorită faptului că primul volum conține doar introducerea la sistem în care este vorba în special despre problema transcendenței, mai precis despre caracteristicile dialectico-speculative ale filozofiei pentadice și despre tendințele actuale din filozofia contemporană de abordare a unor probleme referitoare la ceea ce transcende, trece dincolo de limitele obișnuite ale cunoașterii în metafizică, cosmologie și cosmogonie, dar și în anumite științe cum astrofizica, microfizica, psihologia, parapsihologia și teologia bazată pe religiile tradiționale prin care se încearcă legătura religio de la religo, religare cu transcendența sau transcendentalitatea. General filozofic vorbind cu subzistența care este unul, totul, infinitul, eternitatea și absolutul. Dialectico-speculativ, dar și teologic, transcendența spre care se tinde este tocmai subzistența de la care trebuie să se pornească. Ea este și începutul și sfârșitul. Vorbim despre alfa și Omega, cu toate că în ediția Academiei Române apare în partea a doua a filozofiei pentadice. Prin intermediul omului cu cele cinci simțuri ale sale se petrece existențializarea, adică eonul sau obiectul în sine însuși devine esteton, obiect al senzației. Vă traduc, eonul înseamnă o eră foarte, de foarte, foarte mult timp. Vorbește apoi domnul academician de percepton, obiect al percepției anteton, genestat în germană, care ne stă în față, este supus observației și care facilitează apariția reprezentării. Existența nemijlocită este o a filozofiei sistematice care se referă numai la corporalitatea existenței, la obiectele numite uneori naturale, nu la lucrurile făcute de om, la sușirile corpurilor, la fenomenele corporale, la evenimentele naturale și la procesele fenomenale, așa cum se petrechele fără vreo intenție sau intenționalitate a omului, care nu face decât să le observe și să-și formeze reprezentări despre ele. Volumul mai tratează și despre operațiunile psihognoseologice, adică de cunoaștere mentală, asupra reprezentărilor care facilitează intervenția gândirii și respectiv trecerea de la senzorial la noetic și la existența nemijlocită la ființă, așa cum se petrece și în mintea copiilor, dotați cu facultățile gândirii și numai în mintea acestora. Dificultatea tratării despre existența nemijlocită de rezidă în grijă permanentă de a nu introduce datele ontologice obișnuite asupra existenței în sensul științific actual, care țin de domeniul realității, adică al concepțiilor noastre despre existență bazate pe ființa acesteia, pe înțelegere, pe raționarea și speculativarea, speculativarea ei. Ori despre aceasta urmează să tratăm în volumul următor cu o referință directă la existența nemijlocită, căci în jurul acesteia se învârte, am putea să spunem, întreaga filozofie, cel puțin până zilele noastre, în care expansiunea cosmică a omului cu pasul ei mic sau uriaș a rămas o simplă poveste mai ales după ce s-a dovedit că filmarea a s-a făcut într-un studio cinematografic din Londra, impactant. Voi face o scurtă paranteză, domnul academician este, după Lucian Blaga, um, unul dintre cei mai mari filozofii ai românității. Um, a, domnia s-a încheiat un sistem pentadic, adică al din cinci cărți de filozofie, deci are un sistem filozofic complet. Urmează cea de-a doua întrebare. Într-un studiu mai vechi, sistemul logico-filozofic al lui Platon vă exprimați dorința de a rescrie logica lui Hegel din perspectiva speculativă a pentadei platonice, adică unei dialectici maximale care, corect interpretată, stă la baza dreptei filozofării. Acest desiderat există încă de la începutul activității dumneavoastră filozofice și dacă da, ce părere avea filozoful de la păltiniști despre dialectica maximală? Răspunsul va veni după o scurtă Pauza muzicală! Sătăm rece în in interpretarea solistei Ileana și Poteniu. Se ășterne, sătăm rece peste mare și vino iar rece peste noapte. Ca zvără frumoasă Doamnă rece Iubirea mea târzie Totul trece Clipe de melancolie Tu i trece, clipe de melancolie. Doamnă rece, motiv de stat în casă, Doamnă rece, unde ai plecat vară frumoasă, Doamnă rece, iubirea mea târzie. Totul trece Clipe, Clipe de melancolie Clipe de melancolie. Rece. Începem cu un vals Dimitrii Șostakovici Întrebat fiind domnul academician dacă are în vedere apropierea domnii sale de Noica, care ar fi părerea despre filozofului de la Păltiniști despre dialectica maximală sau pentadică, la care domnul Surdu spune "Rescrierea logicii lui Hegel a fost o temă frecventă a hegelienilor, atât materialiști cât și idealiști. Materialiștii optând pentru diferite inversări ale acesteia, considerată că stă cu capul în jos, adică pornește la gândire, de la ființă, către materie sau existență. Idealiștii, mai ales după succesele lui Schelling, de aplicarea schemelor dialectico-triadice speculative la domeniile existențiale, fiind urmat de numeroși fizicieni de prestigiu, încercau perfecționarea aparaturii formale a logicii lui Hegel, existând și încercări de interpretare cu mijloacele logicii matematice, și noi că însuși vorbea despre o astfel de rescriere. În toate cazurile însă s-a ajuns la altceva, adesea chiar la contrazi... contrariul logicii lui Hegel, adică la diferite logici nesistematice și de mică amvergură. Devenirea ființă a lui Noica, dacă ar fi considerată tot ca la Hegel un fel de logică obiectivă, ar fi un fel de rescriere a primei părți din logica lui Hegel, partea a doua. A avea la Noica un corespondent în așa-numită logica a lui Hermes. Metodologic, în prima sa se optează pentru o dialectică tetradică, iar în partea a doua se revine la triadă. În cadrul unui astfel de seminar pe care noi că-l ca împreună cu Virgil Bogdan și Constantin Floru, în amintirea lui Ina Iunescu, la care participam și eu, în legătură cu traducerile care se făceau în anii aceia, vorbeam de anii 65-70, din opera lui Hegel, am discutat și despre logica mare, Wissenschaft der Logik, a lui Hegel. Atunci am susținut pentru prima dată teza că, în teză că din triada lui Hegel, cu referință la... Ne ființă, nimic, devenire, lipsesc două momente esențiale, trecerea ființei în nimic și trecerea nimicului în ființă, fără de care nu se ajunge la devenire. Urmează altă întrebare, la logică se ajunge, nu se, foarte interesant acest aspect, la logică se ajunge, nu se pleacă de la logică, afirmați undeva, spune domnul Alexandru Valentin Crăciun. V-aș ruga să explicitați această idee, considerând rolul pe care logica speculativă îl joacă în gândirea dumneavoastră. Iată răspunsul. Hegel tot trepeta o butadă cu Gasconul care vrea să învețe să înoate înainte de a intra în apă. Sistemele disciplinar-filozofice de la Christian Wolff citire începeau toate cu logica. Aceasta era considerată propedeutica filozofiei și prin partea a doua, metodologia se impunea în accepția aristotelică de organon, ca un fel de călăuză obligatorie pentru orice întreprindere filozofică sau științifică. Recomandarea lui Hegel era de a parcurge domeniile filozofice și abia pe baza acestora să vezi ce logică le este potrivită. El însuși n-a procedat așa, ce avea o logică preconcepută care a devenit în sistemul său uh, ca atare. Adică, logica obiectivă după care urma cea subiectivă. S-a dovedit însă că până și logicile acestea aveau la bază o logică dialectică, o speculativă triadică pe care n-a mai expus-o însă nici la începutul și nici la sfârșitul sistemului. Problema era însă altă, tot sistematic vorbind, dar chiar și disciplinar filozofic, respectiv Aristotelic sensibilitatea este înainte de gândire. Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. un filozof care acordă o atenție privilegiată speculațiunii atât în registrul divin, acea gândire care se gândește pe sine de care vorbea Aristotel, cât și antropologic, paraprezându-l pe Butler, am putea numi speculațiunea regina facultăților spiritului uman. V-aș să insistați pe raportul dintre cele două acceptiune ale speculațiunii divină și umană, pornind de la afirmația că ceea ce este din coace de noi oglindește ceea ce este dincolo. Transcendentalitatea reproduce transcendența respectiv de la faptul că în sistemul supercategorial pe care l-ați abordat aceasta e una din ipostazele subsistenței Răspunsul domnului academician, Speculațiunea este una dintre cele cinci facultăți ale gândirii intelectul, rațiunea, speculațiunea, intelectul rațional și rațiunea speculativă Ultimele două sunt facultăți hi hibride oricum ele sunt facultăți ale gândirii omului Ce drept? S-a vorbit uneori și despre un cuget nous în sine, mens divina ca la Anaxagoras, care s-a transformat prin traducere greșită în intelectul divin, dar și despre o rațiune interpretată ca un logos divin, ca în Evanghelia după Ioan și despre speculațiune sau teoria pe care Aristotel o considera tohediston cai ariston, cea mai plăcută și cea mai elevată, adică pe măsura divinității. Dar noi, cum zice și Aristotel, nu prea avem parte de așa ceva și trebuie să ne mulțumim cu facultățile gânderii noastre omenești cu ajutorul acestora, într-o mai mică sau mai mare măsură, în funcție de dotarea fiecarei persoane, dar și de străduința acesteia, obținem cunoștințe și despre ceea ce este dincolo de existența noastră nemijlocită, adică aruncăm, cum zicea Lucian Blaga, săgețea în bezna transcendenței, dar și despre ceea ce este dincoace de noi în profunzimile cugetului nostru și o facem cu ajutorul facultăților gândirii în mare măsură cu meditația și revelația specifice speculațiunii prin care reproducem de la speculum oglindă câte ceva din trecutul îndepărtat. Nimănui însă nu i-a fost dat să se apropie prin propriile sale puteri de Harul Divin ci numai celor aleși după criteriile necunoscute nouă. Este și cazul domnului academician care se apropie de divinitate prin ceea ce îi gândește, prin ceea ce lasă în urmă. Domnia lui am înțeles că este foarte activ la cei 83 de ani, dacă nu mă înșel câtă are l-am întâlnit de trei ori în viața mea cu ocazia Festivalului Internațional Lucian Blaga de la Târgu Mureș. Am rămas de fiecare dată surprins de... Mărinimia domniei sale de uh, spiritul deosebit, de inteligent, de uh, inteligența sa ca persoană și de formarea deosebită pe care o are. În plus, este un orator de mare categorie, să nu uităm să ții o conferință în plen de o oră aproape, este nu greu, foarte greu. Domnia sa a făcut-o de fiecare dată cu plăcere și cu dedicație. Să mai știi Poate chiar O fi Prietenii nu mai văd Ce petreceri Mai făceam Ce frăcă Acum Va doar porezir din cățile de copii. Toamnă în sufletul meu. Lodecea să mă apasă greu. Toamnă în sufletul meu, prin pasul goale. Muzica populară, o piesă de suflet, de inimă albastră, o bătrânică într-o gară, interpretă Irina Login. O bătrână într-o gară, a întâlnit o fetișoară, fetițul te-aș întreba unde o fetița mea Că nu știu sunt străioară, sunt venită de la țară o fetița mea Fetiță, fetița mea! Și la mic mă așteaptă în gară, că mă știe fetiți fetiță, fetița mea! Fetiță, fetița mea ca nu văd pe nimenea Vai de inimioara mea Fetiță, fetița mea S-a plecat. Și mânaia i-a Nu mai plânge, maica mea, că eu sunt ta oraca. Mai cuță, mai mea. Te așteptăm să vii la noi, mamă, pentru amândoi. Mai cuță, mai mea. deoparte și vin să te relaxezi alături de noi cu muzică și știri la Radio TV Unirea. Ieri am văzut toamna ca și cum aș fi fost. Am văzut-o ca și cum aș fi avut ochi. Ah, cât de bine Mă ca cam până când, și prieteni, mai zburat câte o pasăre și strigam, ach, ce întâmplare a vederii! Mai stătea câte un arbore pe șosea, ce-i spuneam, bătrâne, n-a început războiul, nu mă spânzur de tine, ieri. Era o toamnă de aur azi L-am avut și-l avem printre noi pe marele Nikita care ne-a recitat toamnă românească. Mergem pe aceeași linie elegie de toamnă o piesă de muzică folk în interpretare a artistului Adi Jejuc. Adi Aduana, Maria Frunze, rugina florește. De-o vreme mă lupt, Cu pustia Și-n inima Lacrima mi crește De mult nu mai știu ce e acasă mi cui cuibul pustit Și mireci Doar umbra Rămasă la masă cu timpul și asta va trece. mă ca o pasăre în noapte, Ni cui și mirece. rece, pustia ce azi ne desparte. Asta va trece pe linare, în ploaia mă pierd printre ele, privești și tu. azi ne desparte cu timpul și asta va trece mă ca o pasăre noapte Mi-i pustiu și mi-i rece Pustia ce azi ne desparte Nici nu mai știu, nici nu mai văd Pădura e toată un prăpăt. Mestecenic cu presiunii se zbat în gând ca niște mii. Peste grădină, în fund ciudat, stăruie greu ca un oftat. Mama într-un colț zâmbește stins ca un cireș. De ani Durerea nu pot să-mi o strig Și ta și nu vorbesc nimic Înstrăinarea și am fi Împiet de argin Dar știu că această taină grea O înțelege mai ia, Nici nu mai știu, nici nu mai văd bă. Pădurea-i toată Un Toată Un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 Voi vorbi despre marele nostru regizor Andrei Șerban Un profesionist universal Și voi începe cu un moto Pe care chiar domnia sa l-a propus Deseori am avut ocazia să observ în ce fel cuvintele Când sunt cântate pot avea mai multă forță Decât atunci când sunt vorbite Lucrând în teatru pe texte din tragedia antică Am putut constata impactul direct total Asupra spectatorilor al incantației Și sonorităților limbii veche grecești. Lucrând în operă, am simțit la fiecare repetiție puterea muzicii de a transmite, atât prin voce cât și prin instrumente, o stare care instantaneu mă transportă într-o altă lume. Regizorul de teatru și operă, scritorul și profesorul Andrei Șerban este profesionist universal, el a reușit să pună în scenă spectacole de teatru și operă în 39 de țări, fiind un ambasador pe care România ar trebui să-l aprecieze la adevărata lui valoare. Este considerat cel mai important regizor român din a doua jumătate a secolului al 20 lea manifestând o extraordinară capacitate de a surprinde viziuni. Un creator liber pornit întotdeauna să abordeze o piesă cu toată inventivitatea, un artist de excepție care a pus în valoare personaje cu o deosebită originalitate și îndrăzneală. Andrei Șerban este și unul dintre puținii regizori care în anii 80 a fost capabil să scoată opera din stereotipii, viziunea sa originală făcând în acest gen artistic unul foarte apreciat. A știut ca nimeni altul să țină iubitorii teatru în permanentă așteptare, căutând mereu forme originale, drumuri neîmblate, idei regizorale moderne, ingenioase, mai mereu riscante. Viața sa remarcabilă a fost trăită în principiu într-o pendulare între două lumi diferite, România și America, dar și între genuri și activități diferite realizate cu un remarcabil devotament între teatru și operă, între regie și pedagogie. Andrei Șerban s-a născut la 21 iunie 1943 la București din tata Ardelean și mama grecoaică. Iată de unde vine afinitatea sa pentru limba greacă. Tatăl său, Mihai George Visarion Șerban, cu rădăcini într-o veche familie românească din Kioar. Studiase dreptul la Leipzig, fusese director al băncii regale și apropiată al lui Iuli Maniu. După venirea comuniștilor, dat afară din avocatură, este constrâns să lucreze ca fotograf, dar și îndeplinește astfel un vis din copilărie de aplicare spre arte. Mama sa Elpis, profesoara de limba română, provenea dintr-o familie, cum am spus, de negustori greci din Tulcea. Încă din copilărie, Andrei Șerban se amuza făcând teatru cu marionete confecționate de el sau dirijând în oglindă simfonii Imaginare, așa cum îl văzuse pe dirijorul celebru Arturo Toscanini, pe care îl admira enorm, neștiind că asta îl va aduce, îi va aduce peste ani foarte aproape de scena lirică, devenind unul din cei mai mari regizori de operă sau și de opera copilului și adolescentului Andrei Șerban i-au plăcut istoria și latina, recita cu pasiune versuri din Ovidiu, experimenta puterea vibrațională a cuvintelor, încerca tot timpul să construiască alte realități, tocmai de aceea științele exacte, cifrele, îi se o lipsită de căldură și de emoție, așa cum mărturisea el mai târziu. Atracția lui Șerban pentru teatru a început în clasa a șaptea, când a regizat o scrisoare pierdută de Caragiale, după care în clasa a 11 cea, a continuat cu pe și a jucat rolul lui Ion Nebunul. Deși tatăl său l-a îndreptat spre litere sau filozofie, el a avut o altă pasiune, iar după admiterea la facultate de teatru, a ales actoria. Ion, fiind și Sanda Manu, profesorii săi au identificat însă un talent mai mare decât cel de actor și l-au îndrumat spre regie. În 1968 a absolvit Institutul de Teatru și Cinematografie din București secție Regie la clasa Radu Penciulescu. Debutează la Teatrul Tineretul din piața Nemț cu spectacolele Arden of Feversham de un autor englez anonim din secolul al XVI-lea, Julius Caesar de Shakespeare, omul cel bun de Sici One de Brecht, iar la București s-a remarcat cu montarea spectacolului Julius Caesar de Shakespeare la Bulandra o piesă care îi va aduce numeroase premii la concursurile internaționale de teatru. La Teatru Notara a debutat cu piesa Omul care s-a transformat în câine după Osvaldo Dragun, un spectacol fără decor, complet revoluționar, pentru prima dată când s-a jucat pe o scenă românească, fără vreun decor, fără elemente de butaforie. Au urmat apoi turnei la Zagreb și la Wrocław, unde s-a întâlnit cu polonezul Jerzy Grotowski, unul dintre cei mai mari zizori și teoreticieni ai secolului 20, a cărui gândire a revoluționat întreaga lume teatrală printre piesele puse în scenă în România în această perioadă se află Ubu Roy, în timpul studenției în 1966 sau Iona în 1969 în același an este invitat de Ellen Stewart, director al companiei la Mama, în SUA la New York, cu o bursă Ford Andrei Șerban avea să înceapă o spectaculoasă carieră care l-a portat spre succese răsunătoare pe cele mai mari scene ale lumii în compania marilor vedete din lumea teatrului și operei a obținut un succes imediat în urma căruia Peter Brook îl invită la centrul său de cercetări teatral din Paris, unde Andrei Șerban colaborează la realizarea mai multor spectacole. Ca regizor, am spus, a pus în scenă spectacole și operă în nu numai puțin de 39 de țări. În a timp de 20 de ani, a fost asociat cu Robert Brunstein's American Repertory Theatre Company. A lucrat de asemenea cu La Mama Theatre, The Public Theatre, Lincoln Theatre... Circle in the Square, Yale Repertory Theatre, The Guthrie Theatre și multe altele. În Europa a colaborat cu operele din Paris, Geneva, Viena și Bologna, cu Welsh National Opera, Covent Garden, Teatre de la Ville, Helsinki, Lia Tetern, Teatrul Național București, La Comédie Française, iar în Japonia a pus în scenă spectacole pentru Shiki Company of Tokyo. În cei 20 de ani de la teatru dramatic, cunoscând fascinația teatrului de păpuși, ajunge la muzical și operă. Titlurile spectacolilor sale sunt absolut impresionante. Măsură peste pentru măsură, Medea, Electra, Opera de trei parale, Livada cu vișin, Maestru și Margareta, O ce zile frumoase, Pescărușul, Evgeniu Onegin, Flautul fermecat și foarte multe altele. A venit în România după evenimentele din decembrie 89 și 90, a regizat trilogia antică. Andrei Șerban a fost și este profesor la universități de prestigiu din întreaga lume, precum Yale, Harvard, Le Conservatoire de Paris, Stockholm Dramatic School, Theatre School of Tokyo. și lista poate continua. A fost invitat la numeroase festivaluri internaționale de teatru, precum cele de la Milano, Paris, São Paulo, Salzburg și Edinburgh a condus workshopuri în întreaga lume, s-au dedicat cărți și studii serioase, emisiuni TV la posturi prestigioase. În 2007, editura Poli Rom i-a publicat volumul Autobiografic, o biografie, iar în 2008, editura Institutului Cultural Român i-a publicat la București două volume fotografice de o calitate grafică excepțională intitulate Andrei Șerban, călătorile mele, teatru și operă. A fost recompensat cu numeroase premii, distincții și onoruri ca Best Performance, cu piesa Șeful Sectorului Suflete. obi Awards, or Tony Awards, a obținut premii la festivaluri de la Shiraz și și Belgrad, practic în toată lumea. În decembrie 2008 a primit Ordinul Steaua României la Grad de Mare Cruce la Paris, distinția fiindu-i mânată de ambasadorul româniei de atunci, Teodor Baconski, cu ocazia prezentării spectacolilor spovedane la Tanacu, în capitala Franței.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 Calitate, trectoriști pe Totuși, nu se încheie bine săptămâna. Toamna absolută a venit în munți. Plou de plecare, ploa de adio, ploa de albastru, ploa de optri. Toamna absolută, nu voi mai opri eu și vei fi departe, te voi iubi. Nu cumva va urma teatrul monoton, am doi piețeroi de carton. Nu cumva va urma teatrul monoton, am doi piețeroi de carton. Spune-mi că e bine Vara moare în struguri și într o cafea Toamna absolută a venit la mine Plec în munți cu toamna să te pot uita frânzele cădere, gura-mi o sărută și mie e toamna mare și-mi e foarte greu Viață relativă, doamna absolută, se transcriu proposti în destinul meu. Nu cumva va urma teatrul monoton, am în doi de carton. Nu cumva va urma teatrul monoton, am în doi de carton. Mai tristă Ca distanța care s-a înmulțit Cu doi Vinul la fereastra Care nu există Peste care urcă Zidul între noi O scenografie Întâlnirea noastră Ziduri prebușite Sub un vânt ocult Doamna absolută Nu-i nicio fereastră Poate doar fereastra unui tren de mult. Nu cumva va urma teatrul monoton, Amândoi bieță de carton. Nu cumva va urma teatrul monoton, Amândoi bieță de carton. ascultat Tom absolută în interpretarea solistului Florin Paul Camen. Continuăm cu Adio, Pica Frunza, formația nenumărate ocazii cu formația pe care tocmai ați ascultat-o Se voi este vorba despre Mirabela Dauer Suflet pentru Toamnă Suflet toamnă, cu frunze cu Oameni și scuze Găsești peste tot prieten de -o viață I'll stick with it away. Asta este piesa pe care îmi voi lua și eu rămas bun de la dumneavoastră, o piesa deosebită. Condamnarea la toamnă se intitulează și este interpretată de celebrul solist emeric Imre. Ora 10 se apropie cu pași repezi, 11 minute ne mai despart. Am ascultat interviuri interesante cu oameni de cultură de mare ținută. Am împărtășit fărâme de suflet românesc în forma sa de muzică, de poezie, de teatru și umor. Afirma pe bună dreptate celebrul filozof existențialist francez Albert Camus că fără cultură și relativa libertate pe care o implică societatea, chiar dacă pare perfectă, nu este decât o junglă. De aceea, orice creație autentică este un dar către viitor să ne bucurăm de acest dar și să-l primim în noi oricând. Vă invit să ne rămâneți alături să ascultăm emisiunea de Românesc în fiecare zi de joi începând cu ora 20 în Spania și 21 în România. Linkul este deja bine cunoscut Până la finalul emisiunii, vă las pe aribele muzicii, nu înainte de a vă da o nouă întâlnire săptămâna viitoare. O toamnă bogată și plină de bucurii. La revedere! Fara mea de But for us, Aspre nensucces. La orice drum mai lungă afară. Prin clay de aur, nefiresc. Mai am senzația că toi. We should have Aia ai aștept, poate te-ai e doamnă iar, prin frunzele de dorul tău, păcat că nu ne vezi, în fiecare noapte, la tine mă gândesc. Și eu te-aștept să vin te -aștept să... Măcar pentru o zi Să-ți spun Te iubesc Fiecare noapte, la tine mă gândesc. E doamnă-i rău, plin de dorul tău și el te-aștept să vin.